segona de les entrevistes que us anem oferint abans d'acabar l'any amb els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Palafrugell. Avui tenim amb nosaltres el Fons Rius, del grup Palafrugell en Comú Podem. Bon dia, Alfons. Molt bon dia. Doncs gràcies per venir fins als estudis de Ràdio Palafrugell. Continuem doncs, el contacte, com us dèiem, i com començàvem no? dimarts amb, amb el candidat o amb, amb el portaveu de Ciutadans, en Joan Ferrer. I avui doncs tenim l'Alfons Rius, que podríem dir doncs, que és, és nou a l'Ajuntament de, de fa molt poc, fa un mes que en el darrer ple doncs, va poder incorporar eh, una incorporació que va venir una mica més tarda del que teníeu previst des del vostre grup oi, fons? Sí, primer de tot fer un agraïment per haver-nos convidat jo com a portaveu i regidor d'en ho Podem Ràdio per la Forgell i vam vindre sí, per, bueno, per causes no gaire desitjables no? la mort del nostre company que era el nostre candidat en Miquel Puig doncs vam tenir que recórrer bueno, altres regidors, en aquest cas bueno, vaig ser bueno, escollit pel nostre equip d'en Comú Podem per entrar a formar el govern el consistori com bueno, a oposició i sortir com a regidor com a mm. Podem i, i bé, bé, va ser una, una causa forçada per desgràcia mm -hmm. Sí, malauradament doncs, la teva arribada va arribar doncs, després no? de que de, en Miquel aquests doncs, de deixar el seu lloc de regidor doncs, per aquests problemes de salut que finalment, doncs, malauradament van acabar també emportant-se'l i doncs has entrat tu i explica'ns una miqueta perquè la gent poder que sigui oient habitual de Ràdio Palafrugell, li sona el nom i també li sona la teva veu perquè bueno, a més a més doncs, de ser professor de, de, de, del cicle de d'hoteleria de l'Institut Baig Empordà doncs, ara també ets regidor Explica'ns una miqueta qui, qui és l'Alfons Rius Bé, jo en principi vaig entrar a Palafrugell i fa 3 anys a viure perquè jo vinc de, de Sitges, Barcelona i em vaig, bueno, vaig sortir, jo sóc funcionari, em va sortir a la plaça de professor la definitiva aquí a La Furgell i vaig triar aquest poble, jo sóc molt de mar i realment per la meva feina, doncs, tenia la plaça i l'oportunitat de vindre aquí. Mm, també tenia la meva casa aquí per a La Furgell des de fa 10 anys. Jo ja coneixia a La Furgell perquè fa 10 anys que hi visco i em vaig Bueno, vaig, vaig ser resident instal·lat aquí a Palafurgia des de fa 3 anys i tenia moltes ganes, sempre que m'ha participar a nivell social amb les coses del poble, sempre m'ha interessat i ara doncs, més, més en aquest moment que estic vivint, aquesta oportunitat que he tingut de poder col·laborar al poble i fer el màxim possible per Palafrugell. Mm -hmm. Ara ho deies, eh? hi ha molta gent que sorprèn, no? Tres anys que vius aquí i ja t'impliques no? en aquest sentit a les darreres eleccions municipals, et presentes en els llocs de capdavanters de, de Palafrugell en Comú i no sé d'on va sorgir aquesta, aquesta voluntat no? ja ho has dit una miqueta eh? que, que, que buscaves doncs, o que sempre t'has interessat per, per intentar ajudar no? a, al poble on vius en aquest cas doncs, a Palafrugell uh, però com va sorgir aquest, aquest cuc una miqueta polític? Bé, jo des de fa molt jove ja era militant d'un partit a Sitges, era d'un partit independent municipalista de Sitges Grup Independent que actualment està governant uh -huh. a Sitges i sempre la idea de la, la part sociable amb la política sempre m'ha agradat i sempre m'ha interessat uh, fas molta feina propera i he estat en un poble amb, amb moltes coses molt semblant a Palaforgell perquè és un poble com a referent al turístic de Catalunya com, com és Palafrugell i, i realment són pobles molt potencials i on hi ha molta feina a fer i on es pot aprofitar aquesta feina, perquè tenim moltes vessants i tenim moltes, molts trets del poble que, que, que ens pot facilitar i que altres pobles potser no tenen i nosaltres hem de saber treure el ni suc. Llavors, la política és una manera d'estar treballant per intentar que aquests recursos que un poble té doncs, es puguis posar en disposició de, de tots els bilatants. Mm -hmm. Uh, el fet doncs, que formis part d'aquest grup municipal suposo que tambés doncs, uh, les línies que, que seguiràs no? tu com a regidor seguiran una miqueta les, les del partit no? que ja en el seu moment durant la campanya ens va explicar ambquel a Miquel Puig. no sé si vols començar per aquí explicant-nos una miqueta doncs quines seran les línies que el uh, fons rius doncs portarà uh, a, a l'ajuntament doncs, quina quina serà una miqueta les, les línies bàsiques que vosaltres doncs, Eh, en aquest eh, durant aquest mandat. Sí, de fet, nosaltres en les passades eleccions municipals no vam poder entrar en aquest govern, potser no sé per qüestions d'ideologia o maneres de pensar diferents en el moment que estem vivint actualment, però penso que que s'han creat molts ajuntaments doncs, governs forçats. No? Nosaltres volíem participar-hi, però amb tots els respectes doncs, no hi hem tingut cabuda, però pensem, i jo realment personalment confio en que aquest govern, doncs totes les idees i projectes que tinguem i en aquells eixos que ens vam marcar en aquella campanya electoral se'n se respectin, se'ns valorin i que per a dèiem fer feina, no? Hem de fer una oposició constructiva i treballar molt amb el govern perquè al final no sol depèn dels regidors del govern sinó l'oposició també s'hi ha de comptar mm. en, aquest, en aquest partit d'en ho Podem nosaltres vem, com m'has dit abans, en la nostra campanya ens vam basar en uns eixos, uns eixos que vam veure molt importants pel Palaforgei, on volíem treballar el, els eixos com és doncs, el de l'educació, no? principalment el de Palaforgei Ciutat Educadora, aquest segell hem de mantindre. No? Últimament estem veient que s'està difuminant tot aquest, tot aquest segell de Ciutat Educadora i, de fet, nosaltres ja hi estem treballant. Us hem de dir que nosaltres, abans de de sortir com a regidor, doncs ja vam fer feina des del maig que vam presentar eh, aprofito per fer euro públic, el maig vam anar al Parlament de la Generalitat de Catalunya, ens vam reunirim tots els diputats i vam estar treballant per mocions d'educació. Mocions d'educació que necessitava per Sorprenentment, a l'octubre ens, ens van citar el Parlament de la Generalitat de la Catalunya i de totes les mocions que es feien a, de tota l'educació de totes les poblacions de Catalunya la de Palaforger i la idea que vam presentar en Comú Podem al Parlament van ser dues idees d'educació en les quals una la presentarem al pròxim ple de desembre i l'altra ja hem més fet esmena que era doncs, l'ampliació d'escoles primàries per poder donar cabuda a tot aquest creixement demogràfic dels alumnes que estan patint al Federic Martí, que no tenen cabuda i llavors intentar doncs, fer la logística perquè aquest problema l estem patint ja fa diversos anys i l'hem de solucionar. Mm -hmm. I un, unànimament tots els, tots els diputats del Parlament doncs, van donar una solució positiva a votant a favor. De, que es porteix endavant aquestes, aquestes propostes que vam fer d'educació de Palafrugell. Uh -huh. També un dels altres eixos importants era el benestar social. Sabem que no, realment sabem que no és una feina sols d'un ajuntament, sinó. hi en altres administracions que poden ser competències autonòmiques no? evidentment i que s'ha de treballar. S'ha de treballar amb aquestes altres administracions, però també hem de donar un pes important a Creu Roja, Càritas i altres entitats que estan fent molta feina benestar social i actualment creiem, des en Comú Podem, que no se'ls està valorant i no els tenim en compte en moltes ocasions. I la veritat que hi hauríem de confiar molt més en aquestes entitats. També diem que la gent gran és un punt feble per la Forgell, en què bé realment tenim un problema adquirit en el nostre poble,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 Després, l'activitat econòmica també és molt important. Com deia abans, per a la Forgell doncs, tenim un potencial molt important. Molt important de recursos, com cultures, festes, patrimoni, un paisatge fantàstic de la Costa Brava, idoni. Tenim una gastronomia que, ha, que la treballem però que podem fer més feina i el comerç. Aquest comerç que sabem que el regidor que està a l'IPEP està fent molta feina, li valorem, perquè jo he, hem tingut una reunió justament aquesta setmana, uh -huh. i sí que s'està treballant. Uh, moltes coses comencen de zero, però les ganes hi són. Llavors hi confiem que això tiri endavant, i amb aquesta nova associació de comerciants d'Oxigen, que m'han demostrat que tenen moltes ganes i, pel, i els he escoltat els cops que els he pogut escoltar, doncs tenen moltes ambicions de fer coses, doncs crec que en tiraran endavant. Uh -huh. Després tenim, tenim els eixos de de serveis. Això sí que m'agradaria destacar que per la Forgell bé, estem confiant massa amb l'empresa, en el sector d'empresa subcontractada a l'hora de donar un servei a la Forgell. Aquesta, aquesta fórmula als anys 1979, any 79, quan va començar la democràcia anava perfecte no?, per crear un servei de poble, tindre la confiança d'aquests serveis subcontractats, però després de 40 anys, realment, i Ja ho podem gestionar des de l'Ajuntament. No volem gestionar el recollir de residus amb empreses subcontractades. No volem gestionar eh, monitors de piscina o socorrismes a les platges amb empreses subcontractades. Volem que l'Ajuntament se'n faci responsable perquè després, quan tinguem que solventar algun problema, tot sigui molt més ràpid i molt més proper i no tinguem que comptar perquè realment aquestes empreses privades, al final el que es creen és el seu propi benefici, no és el del treballador. I com hem parlat amb els diferents plens que ens hem posat d'acord, tots els regidors, els plens passats, en el que, en el que es demanaven uns sou dignes, realment qui surt afectat d'aquestes empreses subcontractades és el treballador, és la butxaca del treballador. Llavors hem de mirar, si es plau de fer uns contractes directament amb la persona interessada, i si confirmem aquesta persona per al temps i el llarg temps que porta treballant, Nom de subcontractar cap empresa, guarda de fer i gestiona recursos humans del nostre ajuntament de Palafrugell. Uh -huh. uh, El fons has obert diverses uh malons, podríem dir, no? En aquest sentit eh, aquests eixos que has anat desgranant, que són els que vosaltres intentareu treballar, des de l'oposició en aquest cas, i voldria començar per aquí aquest fet de l'oposició, ara comentaves que després de les eleccions vau intentar formar part de, de, de l'equip de govern, no sé si aquestes converses van anar eh, molt més enllà o de seguida, en aquest cas eh, amb Esquerra no, no va haver-hi manera de, de posar-se d'acord. Bé,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 d'acord d'acord l'elecció ha sigut més d'acord que, que, que de, de sentiment que no pas de valorar tot el programa que nosaltres havíem confeccionat mm -hmm. dins d'aquest programa eh, i amb aquests eixos que ara ens has anat explicant, hi ha el tema d'un de, d'ells eh, el tema d'aquesta mobilitat complicada ja des de la, durant la campanya, recordo que en Miquel doncs, apostava per un transport públic doncs eh, urbà, no, per doncs, intentant doncs, donar aquesta aquesta possibilitat, no? que la gent doncs, amb, amb problemes de mobilitat es pogués desplaçar des de doncs, la dir de, de, del poble fins al, al centre del municipi, doncs, posant, per exemple, el CAP. I això, doncs eh, Esquerra Republicana no ho veia ja gens clar des d'aleshores i sembla que això no, no, no tirarà endavant, eh? que, que, que serà complicat doncs, que hi hagi un transport d'aquest sentit. No? Es va aprovar aquella iniciativa de, del cotxe, no sé si ho recordes, sí. i vosaltres, en aquest sentit, amb un únic regidor i des de l'oposició com intentareu treballar doncs, per aquesta, perquè aquestes línies que, que poder difereixer una miqueta de l'equip de govern potser eh puguin arribar a algun acord no sé, amb altres grups de l'oposició, amb el Partit Socialista no? sobretot que és el, el que més regidors té també. Bé, nosaltres aquests eixos, amb l'experiència que hem pogut viure i, i veure d'exemple per exemple, això que dèieu del transport és una cosa doncs molt simple però que està funcionant perfectament, perfectament a tot França, vull dir, és un país que el tenim aquí al costat, que hi ha moltes coses a fixar-nos eh? perquè realment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 Pues, podrem presentar la llarga pues, el sistema de, la, de, de, de transport urbà que es fa inclús amb, amb un mínim que es paga per persona de gent gran i que té aquest servei gratuït després amb aquest mínim que diguem que puguin pagar d'un doncs, transport urbà d'una navet, com es fa França que és aquest petit microbús que va parar i va recollint gent a, a tot hora i a tot moment i que ha d'estar transcorrint durant el poble tot el dia llavors són facilitats que se'ls ha ja d'anar als ciutadans Vui no de nom de nom ser molt més oberts als problemes que ens trobem, més ser receptors i i i, i, bueno, i si alta veu al final amb un govern de local el, el ciutadà, les mancances i les necessitats que té. llavors intentarem doncs fer entendre al govern que hi ha moltes coses a millorar per la Forgell i, i constructivament, repeteixo, constructivament, perquè nosaltres lo principal objectiu que tenim fent oposició és construir amb el govern moltes coses noves i per una millora per la furger i per la i per la furgeriencas uh, coses que, que necessitem com el tema de polítiques feministes que també és un, un eix que ens marca molt aquestes polítiques feministes hem vist que en, en el pressupost d'aquest proper any no estan molt reflexades, vull dir, s'hauria d'incorporar també un, un cert valor pressupostari per a, per a aquestes polítiques feministes a promocionar, estem veient que tenim molts problemes realment, al que actualment a tot, a tot el paíss doncs, del tema de igualtat de gènere, de defensa de la, de la dona, doncs promoció promociona molt més, però a part, ja creant una partida pressupostària amb un mínim que pugui ser destinat a aquesta política feminista i a Palaforgei hauria que ser doncs un, una ciutat model amb, mm -hmm. amb, aquest, amb aquest eix mm -hmm. uh, Portes des del passat mes de, de novembre, no sé si abans ja podies, havies pogut o, o no sé si et se't permetia eh, uh, començar a parlar doncs, amb els altres grups amb, uh, doncs, amb l'equip de govern per intentar doncs Mostals, no? quina seria la línia que seguiríeu vosaltres i, i en aquest sentit no sé si ara si només en un mes has tingut temps no? també de, de posar-te en contacte doncs, amb les diverses àrees de, de l'Ajuntament per saber allò que, que, que poder, els propis treballadors eh, veuen que, que podria, es podria millorar Sí, de fet, bueno, aquesta setmana mateixa estic començant amb, amb alguna, intentant alguna entrevista amb alguna citació amb algun regidor per intentar treballar les nostres idees de partit doncs una mica compartir-les no, amb mm. l'equip de govern. Això és el que volem anar fent i fent un seguiment exhaustiu cada setmana o cada 15 dies d'intentar anar a reunint amb un, amb un regidor del govern i, i bueno, presentar-li, manifestar-li les, no, les nostres idees, les nostres inquietuds perquè realment també doncs, se'ns valorin, se'ns escoltin i ja ho dic, al final hi han uns regidors de govern però l'oposició és molt important, no? Podem tindre un altre punt de vista de moltes coses que també no perquè siguem oposició no podem entrar en joc amb aquestes idees mm. llavors el que volem és que sempre sigui un govern receptiu i que i que, valorin, que valorin les idees un cop manifestades i presentades de realment si poden ser, bueno, poden ser doncs, beneficioses pel poble o no però realment que aquesta feina que estem fent se'ns gratifiqui d'una manera de compartir aquestes idees tots plegats uh -huh. no sé si en el poc temps que has tingut uh, has pogut uh, copsar quin és uh, la, la resposta en aquest cas o si és si, si hi ha les portes obertes en aquest sentit des del govern no sé si has tingut temps encara de, no, de... Res, no, he de dir en primer moment que, que el senyor alcalde quan he volgut parlar i mateix, vull dir, he tingut sempre m'ha dit que tinc les portes obertes els despatxos oberts i, i que sí, han sigut molt agraïts i que en tot moment tot el que se necessitat com tècnics de l'Ajuntament tinc que agrair per la seva feina desenvolupada com també els secretaris, interventors vull dir, sempre s'han preocupat molt i inclús m'he quedat admirat sí? perquè et dic, conec altres ajuntaments perquè he estat com a militant però sé com s'ha treballat mm -hmm. i realment per aquesta part sobretot de tècnics, interventors i secretaris, doncs sí, he estat agraït. L'única cosa a discrepar, que és el que dèiem, com abans havia comentat, dels serveis subcontractats, és que, per exemple, em m'ha preocupat, dintre d'aquesta preocupació, per entrar jo al, al govern, que tardés dos mesos a, a, fer, a arribar a la meva possessió. Vull dir, des que vaig entrar al registre de l'Ajuntament, uh -huh. un 27 de setembre se'n va proclamar don regidor a l'Ajuntament de Palaforgei el 26 de novembre. Van passar dos mesos. Realment, mmm, són processos que amb 48 hores aquests papers s'han de tramitar i arribar a de l'Ajuntament de Palaforgei a Madrid. Uh, no sé, no sé perquè segueix dient, s'han de subcontractar coses, quan ara mateix hem tingut que, he tingut que viure dos mesos, bueno, jo i els 550 persones que van votar en Comú Podem Palaforgei confiant en aquest regidor, i hem tingut que deixar una cadira buida durant tant de temps. A, a al ple perquè no s'ha no fet la logística com es tenia que fer i la rapidesa. Llavors, és el que diem, si hi ha professionals i, coneix, i tenim suficients professionals al nostre abast, no hem de comptar amb empresa subcontractada, hem de donar llocs de treball a la gent del poble i hem de confiar doncs, que hi ha gent per treballar i que en tenen ganes i llavors no, no s'evitaran tots aquests problemes de retards, de males gestions, etc uh -huh. uh, Per tant, uh, això entenc que és una cosa també... Jo pensava que era més uh, cosa externa, que, que hagués tardat tant la teva... arribar al teu acte de regidor. És també una cosa d'aquí que podria no seran acabats de fer les coses, doncs. Sí, de fet, el, el passat ple el senyor el alcalde, en Josep Ferrer, es va excusar amb el ple perquè jo ho vaig, ho vaig manifestar, ho vaig dir, en el ple, doncs, que estava molest per aquests dos mesos, evidentment, perquè jo tenia que fer feina però des del darrere no podia... tenir que no, com a públic els plens i Mm -hmm. I això tenia que ser un tràmit molt més ràpid. Ell ho va entendre i es va excusar. I va donar... Va mostrar que, que, que hi ha coses que ja dic, que hem d'anar a millorar i ho hem de millorar entre tots uh -huh. eh, Això és el que intentareu des de l'oposició també, doncs, intentar arribar a consensos amb, amb, amb l'equip de govern i amb altres partits, doncs, que formen part de, de l'Ajuntament de, de Palafrugell eh, en aquest sentit heu marcat, no?, eh, dins d'aquests eixos eh, com un dels més importants l'educació. A Palafrugell fa molts anys, no?, que es treballa en l'educació i gràcies a això, doncs eh, el municipi ha d'haver vingut doncs, una de les, dels, del, de, de les ciutats pioneres no? en l'educació, en la innovació, eh, formant part d'aquesta doncs, ciutat educadora, també de, del projecte Educació 360. Eh, malgrat això, ens has comentat eh, que veus que aquest concepte de ciutat educadora, que aquest segell que, que té a i Ell, poder, no s'està acabant de treballar del tot. Eh, no sé en què, en, què, en què et bases, al fons. Doncs en base un que hi ha hagut un creixement demogràfic que tots ho sabem actualment amb aquesta franja d'edat que estan estudiant el secundària obligatòria i que des de fa dos o tres anys que ja ens hem reunit amb els directors de, dels instituts afectats, doncs estan sofrint tota aquesta conseqüència de professors i alumnes de que es tinc anar mobilitzant amb un centre que està a 2 quilòmetres del que està per donar cabuda,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 places ens ensobrin i un edifici que quedi inutilitzat perquè realment amb dos ja, ja faríem. Llavors, com és una cosa puntual, hem de vestir-nos de les instal·lacions que tenim actualment. No n'hem de crear més, perquè si estem dient que Catalunya realment, gràcies al procés, gràcies a aquest moviment que està passant a, a la Generalitat de Catalunya, estem per la pendents de l'aprovació del pressupost, senyors, del 2017, del 2017, i estem entrant al 2020 per aquest no? Per, per aquest bloqueig que hi ha i, i no, hi ha, no hi ha diners realment a la, a la bossa, no hi ha diners perquè estem a matraços i hi altres coses doncs intentem de solventar-ho d'una manera ràpida, eficaç amb tot el que tinguem al nostre abast uh -huh. Aquesta serà doncs, una de les línies en què vosaltres treballareu Ens has anat comentant també i perquè a vegades des de, des de fora eh, la gent tendeix a pensar bé, quan un està l'oposició el que farà durant els plens o durant el mandat serà criticar-ho tot no és així, ja al fons ens ha deixat entreveure que hi ha coses positives no? que, que s'estan treballant des de, de l'Ajuntament eh, en aquest sentit en aquest poc temps que, que, que portes a, a, doncs en la dinàmica de regidor ja des de sigui des de uh, l'ombra no? o, o ara ja ja tens l'acte doncs, de regidor uh, no sé si ha hagut alguna cosa que hagis dit, carai, això no m'esperava que s'estigués treballant d'aquesta manera i, i que t'hagi sorprès gratament i d'altra banda doncs, també eh, l'altra cara de la moneda uh, aspectes que potser pensaves que estàvem millor i que dius, ostres, això uh, s'hi de posar remei Bueno, pel poc temps que, com has comentat, doncs realment m'ha donat poc temps a veure una visió global, perquè, torno a dir, Palaforgell és un poble molt ampli i que té un ventall que, ja sabem, bueno, és que tenim molta feina a fer, perquè a part de Palaforgell tenim, doncs, Calè a Palaforgell, tenim Llufriu, tenim Jafranc, tenim Tamariu, vull dir, tenim altres nuclis que també hem de treballar que no han mai oblidats. Veiem que hi ha molt bones intencions per part d'alguns regidors, vull dir, a, a fer projectes, a tirar endavant... Però, clar, s'ha de picar pedra i hi ha molta feina a fer i, i realment tenim problemes actuals que ens preocupen, com el canvi climàtic, el tema del medi ambient, s'ho costa brava. Vull dir, tenim també el tema mediambiental que està molt calent damunt la taula i que realment hem de saber tallar ja, perquè evidentment eh, s'ha de regularitzar tot això, s'han de mirar tots els espais dels sols i al mateix temps que parlo del, del sol, com del sol de construir a primera línia, no? també hem de pensar en el sol industrial. Aquest sol cap per la Forgell té la capacitat de poder crear, però no ho sabem promocionar. El sol industrial. Tenim a les afores un espai destinat per la indústria per la Forgell. Això, si per la Forgell en els seus anys va ser important amb la seva indústria sorera, actualment podem ser importants per a altres tipus d'indústria, però que està demostrat que Palaforgeri pot ser una, una ciutat que competeixi amb, amb, amb, a nivell d'indústria perquè té, té, té les eines, té les eines. l'única que hem de promocionar aquests espais, ho hem de facilitar i tenim que mirar que empreses vinguin a Palaforgeri i cada cop creixem més perquè aquesta font econòmica també ajudi a Palaforgeri a fer-nos més esforç. Mm -hmm. Uh, per anar acabant, al fons, estem ja arribant al final de, del nostre temps uh, en línies generals uh, ens has anat comentant eh, alguns aspectes en els quals cal treballar, però no sé si hi ha algun altre aspecte que, que, que tu remarquis que en el municipi podria no estar del, del tot bé uh, una cosa que ja veies des de fora i que ara que has entrat doncs, has pogut constatar eh, han molts de, van sortir oh, hi ha temes que són molt recurrents no?, al llarg de, de tot l'any, com podem ser neteja de, de viàries, escombraries, tot això. No sé si vosaltres en aquest sentit veieu que encara queda molta feina per fer o si veieu que s'estan fent passos endavant o, o al contrari, que les mesures que s'han anat prenent encara no, no, no han donat els seus fruits. Pe, pensem que per la forja de ser, eh, jo personalment i a ja Comú Podem, quan ens juntem sempre diem que per la forja de ser una població turística de primera. de primera, Quan diem de primeres de primera qualitat, ni de segones ni de terceres. Jo, repeteixo, vinc d'una població que és Sitges, que realment la imatge que ha de tindre de qualitat, que hem d'intentar lluitar per aquesta qualitat de turisme, és la que hem de fer en el poble. Que nosaltres, quan entrem, ens doncs veiem els espais nets, però és que els veiem amb el tema brosses i, deixar, i els deixem abandonats, els, els veiem bueno, vergonyosos per no dir una altra paraula no adequada. Llavors i s'està fent una mala gestió i torno a l'empresa subcontractada perquè ho estan fent, empreses subcontractades i això costa, costa aquest diàleg d'intervenir amb aquest tipus d'empreses necessitem doncs, mantenir més els espais, cuidar més tindre, que siguin més pulcres doncs, que, que, que estigui més ajardinat, per la forgesia, que no es vegi deixat que cuidar molt més els parcs fer un eix comercial si fa falta més ampli. Tots sabem que al carrer Torra Junama podem ampliar aquest eix del centre. No hem, de, no hem de només focalitzar en un centre o en un carrer del poble el comerç no? o amb un centre de cavallers, sinó que això s'ha d'ampliar i ha de créixer. Ha de ser un referent també pel comerç, per la Forgell. S'ha d'estar cuidant molt més. I la imatge és molt, molt, molt important, el tema de la pulcritut i de la neteja, que no s'està mantenint. S'han estat traient espais on se tiraven deixalles però no se n'han creat de nous. No? I un poble fosc. Últimament, per la Forgell ja està a les fosques. Ja ho vaig dir al passat ple... Uh, no s'ha posat fil a l'agulla, no s'està resolent es va donar resposta que no està preparat per tindre tanta potència de llum carrers però la gent segueix pagant els seus ibis, els seus impostos i per la Forgell hi ha molts carrers que estan a les fosques això no pot passar si volem ser un poble punter, cap davanter, en el turisme i, bueno, i fens un referent que hauríem d'anar cap a aquesta cua de qualitat de turisme Don d'aquests, com veieu, són alguns dels aspectes a remarcar, que, que des de per la fragilitat com ho podem, doncs treballaran des de l'oposició, al fons, eh, avui doncs, eh teníem a tu aquí, t'hem tingut avui aquí als estudis de ràdio Palafrugell per conèixert una mica més també i doncs, per parlar d'allò més rellevant que vosaltres proposareu en, aquests, en aquest mandat i abans de de nos no sé si vos ofegiu alguna cosa i si no doncs eh aquesta entrevista. Ben, només comentar que el tema del benestar no li, no és no és mentat, perquè hi han tantes coses a dir, mm. que bueno que sabem que hem, que s'han preocupat molt més el govern ara amb noves propostes i també doncs que per una part, veient els resultats d'aquestes eleccions nacionals, també esperem arribar a uns acords, perquè hi ja hem obtingut la nostra diputada en a Girona, mm. d'en Comú Podem, la Laura López, ens hem tingut relacions amb elles i pensem que gràcies a ella doncs això serà un impuls i un recolzament perquè ens ajudi també per la Forger i els comuns en Podem ens ajudi a que totes aquelles problemes o aquelles coses que veguem que es poden millorar o ens poden ajudar, segurament que aquesta diputada Laura López representant com ho podem a la província de Girona a Madrid, doncs que ens dona molta força i esperem arribar a un acord perquè tot s'estabilitzi i, i res, i que agraïu-vos a vosaltres doncs, l'oportunitat i la possibilitat d'haver pogut vindre avui a la ràdio per Doncs res, és la primera vegada que vens com, sí. com a regidor, no serà l'última al fons, així que fins a la propera i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres